My eyes, yeah, the eyes of a lightness Feel the power that you like mm. A little look, a little touch You know the power of silence Yeah, keep it up, keep it up I was looking for some high-tech שחק שבחוץ חם אש, אז פתחנו עם פרגו אש, זה השיר שכמעט הביא את האירוויזיון לקפריסין ב-2018. כמעט, כמעט, אבל לא. לא, כי קינאת. בהחלט, אבל זה אחלה שיר. כן, יש לזה סיבה שאנחנו מביאים את השיר הזה עכשיו. כי אנחנו מתגעגעים לקפריסין? גם. ואם אנחנו לא יכולים לנסוע לקפריסין, אז לפחות נחגוג עם קפריסין מרחוק, כי היום זה יום העצמאות של קפריסין. היום לפני 60 שנה הם קיבלו את העצמאות מבריטניה. יפה מאוד. ואז יום הולדת שמח. בהחלט. קפריסין, קפריסין העצמאית, זאת אומרת. אתם uh, מאזינים לצחוק בשתיים. ברדיו קסם 106 FM, ואמירה כאן. ואהרום כאן. ודותן הטכנאי כאן. ואת יודעת מי... וגם עוד... אתם כאן, איזה כיף. כן, ואת מי עוד. מי? Weird Al Yonkovitz. תמיד נחמצ'ו בסביבה. אבל יש סיבה. מה, יש לו יום הולדת? לא, אין יום הולדת. אבל למדונה יש יום הולדת. מדונה נולדה היום ב-1958, מה שאומר שהיא היום בת... שישים ושתיים, לא רואים עליה. לא רואים עליה, נראית נהדר לגילה. אז הנה הפרודיה שווירד על ינקוביץ עשה על אחד הגדולים שלה. אנחנו צריכים לספר שהוא בדרך כלל עושה פרודות על... על להיטים של אחרים. בזה הוא התפרסם. ועושה את זה טוב. אז בגרסה שלו, Like a virgin, הופך ל... Like a surgeon, שזה... רופא כירורג mm. זה לא רופא שאנחנו היינו רוצים להפקיד את הלב שלנו אצלו, או כל איבה אחרת. או כל איבה אחר. אחרת. כן. <laughs> כן, טוב, בשבוע שעבר, אה, בגיל 83, מת טריני לופז, סיבוכים של קורונה. אה, טריני לופז היה שחקן, זוכרת אותו מהסרט אה, 12 הנועזים. אז הוא סירק בסרט. למרבה הצער, הוא נהרג ממש בהתחלה בצניחה לשטח האויב, הוא כן, לא הספיק כל כך לא לעשות... לא ממש זוכרים uh, אותו משם, לא אבל בסדר. בספיק, כן. כן. כן. <laughs> הוא היה זמר, הוא היה גיטריסט, והנה, זה אחד הלעיתים הגדולים ביותר שלו. שיר על עץ הלימון. למונטרי. בלי קשר לשיר של דורי בן זאב. בלי, בלי, בלי. <laughs> Come here and take a lesson from the lovely lemon tree Don't put your faith in love, my boy, my father said to me I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit But the fruit of the poor lemon is impossible to eat beneath the lemon tree one day my love and i delight our girls so sweet that when she smiled the stars rose in the sky we passed the summer lost in love beneath the lemon tree the music of her laughter hit my father's words from me lemon bear it and the lemon flowery sweet but the fruit of the poor lemon is impossible to eat lemon trees very pretty and the lemon flowery sweet but the fruit of the poor lemon is impossible to eat, tree, pretty, sweet, impossible to eat. Whee! Whee! one day she left without a word she took away the size and dark she left me behind i knew what she had done she left me for another it's a common tale by truth said a tale but wiser now i sing this song for you lemon tree very pretty and the lemon flowery sweet but the fruit ‫טוב, אתם מכירים אותנו כבר, ‫אנחנו נסתפק ב... למונטרי אחד, אבל אנחנו לא נביא את דורי בן זאב, לא, לא הפעם, אולי בפעם אחרת. מה, יש עוד למונטרי? הנה, בערך כמה, שלושה עשורים אחרי זה, ב-1996, להקה גרמנית okay. בשם פולס גארדן, הייתה ארבעה שבועות במקום הראשון במצעד הגרמני בשיר, שגם הוא נקרא למונטרי, ואין שום קשר בינו לבין... השיר של קריני uh, לופז. מין, מוכר. בוא נשמע. להיט מוכר. טוב. I'm I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting for you but nothing ever happens And I want I'm driving around in my car I'm driving too fast I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel slow so there I'm waiting for you but nothing ever happens. And I wonder I wonder how I wonder why yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree I'm turning my head I've been down turn and turn and turn and turn and turn and the right child but there's a heavy cloud inside my head I feel so tired put myself into bed where well, nothing ever happens and I wanna Isolation is not good for me Iation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 in my head I've been down to turn turn turn turn in the right יפה. כן, אבל יש לנו עוד לימון אחד, כי שניים יותר טובים הוא מאחד. רוחת לימונדה אתה מגיש לנו היום. כן, אבל עכשיו זה לא עץ לימון. אלא? עכשיו הלימון נמצא ליד צלחת. יונה עטרי ואילי גורליצקי. הציגה את עצמי אדון צלחת סליחה צלחת צלחת ואדון בשם <laughs> הגברת אקווה שהיא צולחת קוראים לי מי, מי זה מי מי, לימון. הגברת, מי הגברת מי אדון צלחת קראי לי סתם צלחת בשבילי מספיק כשנפגשנו לא היינו פה ביחד, האם זה לא מצחיק? זה באמת מצחיק! עמי מדוע זה את כל לימונית? זה לא נכון, אני צוחקת כל היום! את אש בנגלית או פתלית או דמונית? אם רילי מה את? את חידה? אני חידון! צאי לכילימי, ליבי הנה. אני לוקחת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 הגברים כולם יכולתי לשגע, כי משגעת כף ידי הענוגה. אבל בך אני רואה זה לא נוגע. זה לא נוגע כי אני כבר משוגע. מי מי מי? אתה כבר משוגע, אני מי מי. ממך מי מי? לימון. ממי לימון אדון צלחת זה ממני. מאוד מאוד. אלפי תודות. אלפי פרדון. הומי לימות, אל תתייחסי אליי בפחד. אני פוחדת, איזה דיבורים של שוק. משום דבר שבעולם אדון צלחת. עוד לא נבהלתי מימיי. הביא תגשו. סלחי לי סלחי לימות. אני שורעת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 אתמול ראיתי את הג'ירפים, איזה גובה. אחד מהם הביט בי ככה כמותם. והשני כמעט נחל לי את הכובע. הכל פוליטיקה אנגלית ימח שמו. <הוא> או מי לימון מן הפוליטיקה אינה חי. אבל ממך צלחת נחת יש. או <הוא> בלי, <וזה> בלי מחמאות. אתה צלחת כה מוצלחת. אני צלחת מי לימון ואת סרבי. בומי לימון כמטאור, את לי זורחת. חיי יוריקים ומצטים לך כערמון. כי בלעדיי את מעל לימון ללא צלחת. ובלעדיי את הצלחת בלי לימון. צילי לי מי, בלי בי הנה. אני לוקחת לא אותו צלחה. צילי לי מי, יפה כל כך. אני צלחה, לך צלחה אפשר לחיות שנים באופן אידיוטי עד שלימון פוגש צלחת שכזאתי לימון לימון מה יש צלחת? אולי נלך על להצטלם עכשיו ביחד לימון וצלחת. איזה זוג מוצלח. זה באמת היה זוג מוצלח מאוד. כמו הזוג המוצלח שכתב את השיר הזה, שזה סשה ארגוב ונתן אלתרמן. ואלתרמן, ביום שישי אנחנו ציינו 110 שנה להולדתו. אז בואי נשמע מה קורה כשאלתרמן... שלונסקי ואלכסנדר פן נפגשים בקפה כסית והמלצרית רוצה שמישהו כבר ישלם את החשבון. היהודים באים? היהודים באים. איך לא? והנה הם באים. בשנות ה-30 היה בעית קפה כסית, משכנה של חבורת יחדיו, חבורת משוררים שבין חבריה נמנו נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי ואלכסנדר פן. כתבתי שיר על אבא. מה אתם אומרים? אבא ניבי אובו אבה, אבא קנה לי בגלה. אבא גלה היה טעים, אבל היו בו תולעים. יש לי לחן בשבילך. אבא ניבי אובו אבה, אבא קנה לי... בגלי בוקר טוב, בגלי בוקר טוב, טוב לאים. שלונסקי, שלונסקי, זה לא השיר מהאוצלי בוצלי הזה שלך? אוי, נכון. נו. לא שמתי לב. זה אותו לחן. אז לחן אחר. נו. בוקר טוב, בגלי בוקר טוב, טוב הבאתי לכם את יוח, תודה. לא אשכח איך נפגשנו ברל גשם. גבר וחשבון וחשבון וגבר... לא, לא, אתם צריכים שלם את החשבון. אלתרמן? שלונסקי. ביין? אלתרמן? שלונסקי. ביין! קרן. נו no, די, חברים, אי אפשר ככה, אתם ישבים פה כל מיני חמש וחצי שעות על קוניאק, ואתם יוצאים בלי לשלם. אם ככה, אשלם לך בשיר. לא, לא, לא, בפעם המיליון אתה לא יכול לשלם לי בשיר, ואתה לא יכול לשלם לי בחתימה. אז אולי... ולא, אתה גם לא יכול לשלם לי בחיקוי של אלכסנדר פן. חבל. אהב. כסף. עכשיו. אין בעיה, אין בעיה, חברים, למזלי, ההצגה האחרונה שכתבתי, אוצרי, כוצרי, הייתה מאוד טובה עמדי. הנה, זה צריך לכסות את זה. מה זה? חכי לילה אחד, זה יהפוך לזהב. הבוקר טוב זחם טהור, לה לה לה. יאללה, אלתרמן. בשמחה הייתי משלם, אבל שמי בה קרה? הבוקר מצאתי את עצמי. יושב בכלא שש, יושב, יושב ומחשש, ואשתי, אשתי בהיריון, פן. יש לי כאן פריט וינטג' <laughs> חשבון שלא שולם על ידי אלכסנדר פן. והיא בחודש הראשון, כן. אשתי, אשתי בהיריון והיא בחודש הראשון. טוב, די, די, די כבר פשוט. תשלמו על מה שהזמנתם, אלוהים אדירים, במקום לעבוד עם לקוחות שמשלמים אני צריכה לעמוד פה ולהתחנן, נו. אם צריך לעורר מהומן, יד אמצא את הארנק והשלם. לא, לא, לא, לא. אני, אני, תשאיר את זה לי. בוקר טוב, רצפה קשה. בוקר טוב, בוקר טוב. די, בסדר, הקוניאק שלכם עליי, אני אשלם. פשוט... עשו לי טובה, פשוט... לכו מפה. מה הלכה? מה הלכה? אין מה לעשות, חברים. הקוניאק הכי טוב זה זה שלא משלמים עליו. הבוקר טוב! הם <תזמין> מצחיקים, אין מה להגיד. מצחיקים, מצחיקים, בהחלט מצחיקים. מה שמזכיר לי שכל אלה ששולחים אה, נעצות וגידופים על היהודים באים, אז מספיק עם זה. די. אני מניחה שחלקם אפילו לא תחו באמת להסתכל בהם. אז מספיק עם זה. בדיוק. די. טוב, אה, ביום שלישי, מוני מושון אביה בן 69. לא נכון. כבר, כן. לא רואים כן, אליו. לא, לא טוב, לא, לא, לא, רואים לא, עליו. לא, לא רואים עליו. וזהו, זה אחרון, היה איזה שיר שהוא קיפץ ברקע ורקד ועשה את זה בכלילות אה, נהדרת. קזבלן, לא... קזבלן, כן. קזבלן, אנחנו בהזדמנות נביא את הקזבלן הזה, כי זה גם מדהים. זה היה מצחיק. בכלל, שוב, שלמה, אני אומרת... שלמה בר אבא בתפקיד מיקי זוהר, שר את קזבלן בכף, כי כן. זה גם אחד משלושת ה... אה, אז מוני וזה, מוש... ובקיצור, אם אתם לא רואים זהו זה, תתחילו. נכון, אנחנו אומרים את זה כל פעם. נכון, ואנחנו נמשיך להגיד. אז מוני מושונוב, אמרנו, ביום שלישי יהיה בין 69. מזל אנחנו... טוב. מאחלים לו מזל טוב, אנחנו גם רוצים להשמיע שיר, שאתם מכירים אותו מהביצוע של אריק איינשטיין. אבל כאן... מוני שר אותו עם הרכב ווקאלי שנקרא קווינטה וחצי. ולא צריך להציג את זה. מיד אתם... אפשר כבר. חלק <מח> בעיני בית ירוק, דלת אדומה גליק גליק גליק בפעמות. בוקר טוב, אדון שוקו. בוקר טוב, אדון שוקו. מה <מח> אולי נלך לבקר חבר שלנו, אדון שוקו אחר. שוקו, שוקו, שוקו. ברחובות צועדים הולכים, זה עם זה מדברים. בוקר רוח קלה והנה בית צהוב, דלת ירוקה גלי גלי גלי בפעמון. לפני צהריים טוב, לפני צהריים טוב. מה אולי נלך לבקר, חבר שלנו אדון שוקו אחר. חבר שלהם, אדון שוקו אחר. שוקו, שוקו, שוקו, שוקו, שוקו. אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. הוא מצחצח, נה עליו, מסרק שערו, והולך עם מקל וגובה. אדון שוקוב, אקפלה, איזה יופי. יופי של ביצוע, יופי של עיבוד. נכון שהוא לא זמר גדול, אבל זה ממש יופי. אז גם אם הוא לא זמר גדול, הוא שחקן גדול. הוא שחקן חקיין גדול. בהחלט. אז הנה עוד, מוני מושרנוב. אתם תכף תזהו. כן, גם את, את זה. אם כן, נמצאים יורם לס. לס. לס. לס הפרופסור לס. מתוך ב... זה זה. כמובן. מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. שלום לך, פרופסור לס. לס. לס. אני הייתי רוצה לשאול אותך... מה? מה זה? מה? למה? מה למה? למה? מה גל שני? לא היה גל ראשון. למה מפחידים את הציבור? כולם שטופי מוח, עדר הי... של כבשים. כן, תן לי רק לשאול אותך. בדיות, את ש... הכל בדיות. המומחים האקספוננציאליים האלה מדברים. בדיות! מר... יש סטטיסטיקה, יש מספרים, ד... המספרים לצידי. תן לי רק לשאול אותך שאלה באמת קטן קטנה. בסין מתו ארבעת אלפים ב... אנשים, ברור. שזה סטטיסטית פחות, פחות משפעת, שזה סטטיסטית פחות... מצינון, שזה סטטיסטית פחות מעציץ נופל. מעציץ. מישהו מת מעציץ? לא יודע. כן? אני ממש הייתי רק רוצה לשאול אותך. ילדים? מה? מה? מה הילדים? לא זוכר. נזכרתי. ילדים? הם מפיצים את הווירוס? L y éled a cho a la va איך רעידת אדמה? תראה איך הכל זג, כבר לא. סטטיסטית זה לא יכול להיות רעידת אדמה! רעידת אדמה שתרים את כל המדינה צריכה להיות לפחות שש בסולם ריכטרס. ברור. אבל מובילים את הציבור כמו עדר של כבשים, הכל בסדר גמור, לא קרה. כלום! מישהו צריך לומר את האמת! שום רעידת אדמה! עבדים! כן? אז uh, אתם יכולים uh, uh, לקבל את מה שאומר uh, פרופסור uh, לאס, או, או לא... או אפילו לא. להתווכח איתו בשידור, יש לו עכשיו גם תוכנית. אבל, אבל אתם תודו ש... מול שאין עליו. אותו... מונימוסון עושה אותו יותר טוב מהמקור. כן. וחפשו אה... כל הקטעים של זה, זהו, זה ביוטיוב. זה ביוטיוב, כן. אה... היום המעריצים של אלוויס מציינים 43 שנה למותו. הוא היה בן 42 כשהוא מת. צעיר מדי. כן, עכשיו יש אומרים שהוא היה אפילו יהודי לפי ההלכה, כי סבתא של סבתא של סבתא, של סבתא שלו הייתה יהודייה כשרה. מצד שני, יש גם כאלה שהיו שבכלל לא מת, אתה יודע. מצד שלישי, מה שבטוח, אלביס בצעירותו היה גוי של שבת של משפחה שכנה, יהודים. הוא בא לתקווה לכבודתם את הור? כן, כן. יפה. <ו> בשנים האחרונות לחיי הוא הרי הסתובם הרבה עדיים ותכשיטים, היה לו גם חי ענקי. אה, ככה לא ש... ממש עזר לו. לא, החי הזה לא עזר <laughs> לאלוויס. אז אה, בואו נפגיש עכשיו את אלוויס. אלוויס עצמו. אלוויס, הגדול, אלוויס האחד והיחיד, עם אה, השיר ה... הכי מזוהה עם, אה, עם השפה העברית. הוא שר בעברית? הנה, כאן הוא בלאס וגאס, בסאונדשק לפני הופעה. I don't know. scorn Ly Voc Młość טוב, זה לא בדיוק... הוא לא בדיוק יודע את המילים, הוא אבל לא בדיוק, חביב, אבל הוא משתדל. נכון, בצורה נורא לא להבנגילה. הוא משתדל נורא. בהחלט. כל כך uh, הולך לו שם. לא, נורא לא, נסלח לו, זה אלוויס. אז זה אלוויס, שכאמור, מת uh, צעיר מדי ושמן מדי. והנה עוד מישהו שהלך לעולמו. צעיר מדי, מוכשר מאוד. וזה היה לפני 33 שנה, מחר. שייקי אופיר, הוא היה בן 58 במותו. גם צעיר מדי. והקטע הזה דווקא מתקשר לנו להווה נגילה ולבלבולי לשון של uh, אלביס. אז הנה בלבולי לשון של uh, שייקי אופיר. האחד והיחיד. קלאסיקה. ביחד. לכם קהל נכבד. טוב, בשלג הריחון של הת... מה בשלג הריחון? תסלחו לי, כבר פלונטר לשוני, עוד לא התחלתי את הערב. נו, אני יודע, בעצם זה נובע מסיבה אחת. אדם נורמלי קם בבוקר, עושה התעמלות בוקר, אמרתי דיון לפנים, אחת נולדים, שתיים, חזרו, שלוש, עוד ארבעה, אותו תרגיל, זה בכסף ואחת נולד עכבר עוד... אני לא, אני קם בבוקר, עושה תרגילי לשון. אני עושה פה פטיפום הממימות הדודדידו... לשחרר, לשחרר, כן? הבוקר כמובן, שבת, התעצלתי, לא עשיתי תרגילי לשון, וכך נתפס לי, כן? בשן החולצת, בשלג הריחון במקום בחלק הראשון. כי יש אנשים שמדברים ככה באופן קבוע, הם לא שמים לב. ואומרים, שמו זרח מפרחוני במקום שמו פרח מזיכוני, כן? יש לי חבר שגר בחר פאנה. אתם יודעים איפה זה, זה ליד קרדס פץ, כן קרוב מאוד שם. זה טיפוס, כל היום הוא מסתובב חצי גום ערוף. כן? אנשים אומרים לו, בן אדם, תלבש חולצה, אתה תתקרר, לא אכפת לו. אבל יש לו אחות צעירה בשנתיים, נחמדה, אבל תימהונית. כל היום, חצי צוחה, חצי בוחקת. זה מין משפחה כזאת, אבל משפחה די מכובדת, כן? שלא תחשבו חלילה. האבא שלהם זה יושב ראש פועצת המועלים של חרדס באנה, <laughs> כן? אז שלא תחשבו פה, כן, אני יודע מה, כן? והנה הילד הזה מלאו לו 13 שנה, אז האבא החליט לעשות לו בר מצווה כיד המלך. הזמינו חברי כנסת, הזמינו את יושב ראש הכנסת, euh, את מר לדיש קוז, הזמינו את, euh, את החברה עידה בבלסון, כן? הזמינו את מודה שיין, את פימון שרץ, כולם באו, כן? אבל הם <אז> רצו <אז> גם לעשות ערב אומנותי, החליטו לחפש זמרת בעלת משקל, בסוף החליטו דודנה שמרי, כן? <אז> אתם מכירים את דודנה? הטנדר נוסע, הטנדר קורע, דודנה הצהרה שהמלווה של הפושע מילנסקי היה אז בחוץ לארץ התחילו לחפש קומפוזיטור, כן? במקום זה מצאו את יוזנן חריי <חש> אתם מכירים אותו, יוזנן <חש> הוא כתב את כל אורלוגין שמר בי, שמר בי, שמר בי יוזנן <חש> הוא הונגרי, <חש> רבותיי, זה לא פונקציה שלי אני קומפוזיטור, לא מלווה אומנים תהפסו מישהו אחר, איפסו, איפסו, אז אם זובי היה אותו דבר, אומר רבותיי טרור, אני קומפוזיטור, אני לא מלווה אומנים, תחפשו. והם חשבו שאם הערב יעלה יפה, הם יופיעו בתל אביב, בהיכל התרבות. אבל יביאו את הפילמורת הפיזרמונית בשביל לחזק את המעמד, כן? אבל כידוע לכם העסק הזה לא עלה יפה. הנה, הילד הזה גמר בית ספר עממי, אבא שאל אותו, מה אתה רוצה ללמוד ילד? כי אבא רצה לתת לו את החינוך הטוב ביותר, והילד אומר לו, בחקלאות! חקלאות, בבקשה, תעבור שלושה חודשים, לא רוצה חקלאות, רוצה מכניקה! לא, מכניקה, טוב, אבא התעניין, מהו הבית ספר הטכני הטוב ביותר? אמרו לו, הטוב ביותר זה פקס מים. ספר טכני על רמת כהנות. פקס מים, יהיה פקס מים, העיקר שילמד ויהיה בן אדם. יום אחד אני נוסע איתו לטבריה, אתם יודעים איזה ירידות מסוכנות יש שם. אני נוסע על מאה חמישים, אני אומר לו, בן אדם, תיזהר, יש לך פה תמרור, סיכונים מסובבים, לאן אתה רץ ככה? נכנס למסעדה, אומר מלצר, תן לי בבקשה מנה אחת קצץ כבוד וכוס מיש מיץ מיץ. לוקח את הכוס, נופלת לו על הארץ, המון שבורית זכוכה, אפשר לפצוע את הרגליים. טוב, כל זה היה בעצם מעין הצטדקות על הפלונטר הלשוני שהיה לי בתחילת הערב, אבל אני מקווה שבשלק הכיני כבר לא יהיה לי. נו, זהו, כן. אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר מאוד שנקרא הכלכלן. זהו בעצם כרטיס הביקור של המצב הכלכלי במדינה שלנו כיום. תראה, יוסף, יוסף, הדבאלואציה... אבל את המצב הכלכלי, אנחנו יודעים שהוא לא מי יודע מה, אנחנו נשמור את זה לפעם, לפעם אחרת. אחרת. אבל הוא היה כישרון אדיר. כן, הוא היה כישרון מופלא. אז נגיד עוד יום הולדת שמח. למי? זה יהיה מחר, ונירה רבינוביץ' תהיה בת 77. אה? מזל טוב לנירה. מזל טוב לנירה. מקסימה אמיתית. כן, ואת יודעת שהיא ממשפחה דתייה, אולי אפילו חרדית, במקורה. אני חושבת... ויחד עם שלומו ניצני, היא הקליטה היה להם איזה אלבום, לא? היה להם אפילו יותר מאלבום אחד. יותר מאלבום אחד? כן. אני חושב, והנה, וטוב שאמרת שלמה ניצן, אז היא לא, שיר... לא, אתה שיר... אמרת שלמה ניצן, אבל כן, אני אמרתי שלמה ניצן. אבל אני, כן, אני, כן, מוניצן, אבל אני, אני זוכרת, את זה כזה, אני אתה אמרת. כן, אז התכוונו וביחד אמרנו. אז הנה שיר שדווקא מתאים לעניין הזה של שמחה ו... ו, ו שמחה, בקיצור, הנה, יש לנו את נירה רבינוביץ' ושלמה ניצן בשיר שהוא גם בעברית וגם ביידיש, וגם שמח, וכל רינה וישועה. אחלה שיעור. (קוראים בשפה) כל רינא בישובה באוהולי צדיקים. כל רינא בישובה באוהולי צדיקים. כל רינא בישובה באוהולי צדיקים. ימין ה' עושה חגיל, ימין ה' עומר אימה. ימין ה' עושה חגיל, עושה חגיל. Your name is God, my name is God And your name is God Who give a index of We're in our Mazel Tov, we're even so late in our Mazel Tov, I'll let see the Mazel Tov, I'll leave it in our Mazel Tov, we're in our Mazel Tov. איזה יופי. כן, שיר חמוד מאוד. אפשר לחזור מדי פעם למאמלושן, כמו שזה נקרא. והנה, והנה מי שגם לו לא יש יום הולדת, ואנחנו נאחל לו לא רק יום הולדת שמח בעוד... מתי זה יהיה? זה יהיה אנחנו נאחל לו בעיקר בריאות. איתנה ואריכות ימים, וזהו גרי אקשטיין. בהחלט, הוא גם היה אצלנו. זאת אומרת, היינו אנחנו אצלו. היינו אצלו, והקלטנו כן. שם את uh, מעדן בניל. נכון, הוא היה בן uh, 72. ואנחנו בהחלט מאחלים מח... לו לא רק בריאות. ונשמע עכשיו את uh, גרי אקשטיין ב... בשיר לא שלו. אלא, אתה רוצה להזכיר שיש לו אתר, שמישהו ירצה יכול להיכנס, ילקחו אה, שם שירים? יש לו בבנדקמפ, יש לו את החנות המקוונת, ושם אתם בהחלט יכולים לקנות מוזיקה שלו. ואנחנו ממליצים שתעשו את זה. מומלץ מאוד, גם תהיה לכם מוזיקה טובה, וגם כי זה כדאי וחשוב לתמוך באומנים ותיקים. אז אנחנו נשמע את גרי אקשטיין, ויש לו יש המון שירים שהם... במצב רוח טוב כזה, כמו קפטן ג'ק. בהחלט. אני הולך לבית שאן, אבל אנחנו לא נשמע אותו עכשיו בשיר שלו, אלא דווקא בשיר של חיים חפר וסשה ארגוב, שהתרנגולים שרו אל לראשונה, וזה ערב במסחה. הנה. יאנגל כבר מוביל את הפרות מן המילה וחלב רץ לו, רץ ונובע שמע! עוד מעט נשתגע יא! יא חביבי בי, בי. כן ככה זה, עוד מעט נשתגע. אוף. בוא נשב קצת על הגורן. טוב ביתו סגר ויש דברים בגורן. אכן אבא. You already have a desire You Don't give me a kiss <laughs> Oh, my dear Oh, my dear Take me to the table And the table Oh, my dear Oh, my dear You don't give me a kiss Oh, my dear Oh, my dear Oh, my dear לקורקין אין פיננסי למה זה כל יום יביא להן יסק מרנסי אולי לגבר יש איזה שנסי כך לפתח רומאנסי יא חביבי בי, בי כן קח נהיה Yachami Bibi Wadai רוצet Lepatech romansi Ach Yes lemotan fratkin koach Kmo shihur azetslo yadaiym chazakot Etmol harim et Aperet shenoach Like, like it was an afroat Ya, chabibi, bibi Yes, so we can see the love of you Ya, chabibi, bibi One hand Like it was an afroat הסתכל על הירח, ינגל כבר החזיר את הפרוט מן המרח, וחלב רץ לו, רץ ונובע, שמע, עוד מעט נשתגע. מחיאות כפיים, בצדק. בהחלט, אחלה ביצוע. זה הגיר אקשטיין, זה הערב במסרה. ונאחל לו שוב רק בריאות שלמה. כן. עכשיו, ביום שלישי אנחנו נציין בעצב את חמש שנים למותה של רמה מסינגר. דרג בת 46. צעירה מדי. צעירה מדי, מוכשרת מאוד. ואנחנו נשמע אותה יחד עם דרור קרן, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. וזו הגרסה שלא מוכרת כל כך, שדן אלמגור כתב לחוץ מזה אה, הכל בסדר, חוץ מזה מרכיז הכל בסדר, במקור הזה היה של העופרים. הגרסה הזאת, רמה ודרור קרן, ביצעו בערב חגיגי לכבוד אה, 40 שנה. לערן. לא... איר... וזו גרסה חדשה יותר. לגמרי. אז הנה, חוץ מזה... הכל בסדר. הכל בסדר. מסמסים, ומה זה? הגיע הזמן שכבר תלמד. אוי, ברצון, הייתי ממסמס לך. רק אין לי טלפון נייד. יכולת סתם לשלוח מייל. רק מה זה מייל לעזאזל? מרכיז יקר, יש אייפון. וגילי כבר, אין ראש לשום דבר חדש. מה לעשות? צלצלת? אוי, אל תשאלי איזה אסון. יש לי בכיס המון אסימונים רק. פה לא שמעו על אסימון. הייתי כבר נואש. אז מה עשית? ופתאום קרה לי נס קטן. ניגשה אישה וטלפון הושיטה. מי זאת הייתה? זאת מתנדבת של ערן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 아... <laughs> נו, אנחנו מדברים על טלפונים וסמסים וניידים, מה זה כל השטויות, ז'קלין? מה חדש בארמון? אתה באמת רוצה לדעת? נו. אתה באמת באמת באמת רוצה לדעת? ובשביל מה התקשרתי? אתה בטוח שאתה רוצה לדעת? תרגישי לעניין, רותק. טוב, אז תראה. ככה. כן, כן. כשתחזור מר פנטלון, לא תזהה את הארמון. על הדשאים והשבילים יש מאהל של אוהלים. אך זוהי אדמה פרטית. המחאה החברתית. כאן בארמון יוכלו לגור המון זוגות חסרי דיור. זה ארמוני. אך הוא הוקם בעצם על חשבון העם. זאת ירושה מן ההורים. אז תקבל שני חדרים, יהיה לך איפה לגור, וכל השאר של הציבור. חוץ מזה, מרכיז הכל בסדר, כן חוץ מזה, אין שום חדש. זרמון שבעי היה שבעי! מה לעשות? איי איי יאיי, כולי רועד מפחד, אופן לשלוח מוכרחים. כן, על רקע השיר הזה. והביצוע המקסים והמילים, הדן על מגוריות. בהחלט. אנחנו נפרד מכם. קדימה, טוב שהייתם איתנו, אני מקווה שהייתם איתנו. תבואו גם שבוע הבא. יהיה נחמד. ותודה לדותן. תודה לדותן הטכנאי, תודה לאמירה. תודה לך, אהרון. ושיהיה שבוע נפלא. ורק תחייכו. ותישארו בריאים. כי חוץ מזה הכל בסדר. ביי. <קפק> <קפק> ו... זה לפני הרבה יותר מחמש שנים, אבל... זה אקטואלי שזה לא יאמין. כן. ככה זה. אז נגיד לכם עוד פעם, להתראות, ובאמת... תשתדלו לשמור על הכללים ולהישאר פה, ואז תישארו בריאות. ביי. דנברג. ואת ילדי המהגרים, ואת היחס לזרים, את המחיר של היכלה והמצב של הקצב, כל האזור בבלאגן, מצרים, סוריה ועיראם, אך חוץ מזה, <עת> מרכיב <עת> הכל בסדר, <עת> <עת>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 fought <laughs> be very